Розділ 3. Згубна гора Сем підсунув під голову Фродо свій розідраний орків плащ і накрився разом із Фродо сірим Лоріанським. Витканий ельфами, він захистить їх у чужому відкритому полі. Сему стало тепло, і мрії його полинули до веселих ельфійських лісів. Шуми брязкання стихли, Орки порозумілися і пройшли крізь залізну пащу. Можна було сподіватися, що відсутності двох дезертирів не помітили, принаймні відразу. Не чуючи за собою погоні, гобіти помало упам'яталися. Сем ковтнув води із фляги, щедро напоїв Фродо. А коли той трохи прийшов до тями, змусив його з'їсти цілу скибу дорогоцінного хліба. Потім від втоми, не почуваючи страху, вони скрутилися в ямі клубочком і заснули, тривожно, часто прокидаючись і тремтячи, рясний під, висихаючий, проймав їх холодом, а від твердого ґрунту нили всі кістки. З півночі через кіріт горгор тягло понизу крижаним протягом. Ранком знову настало сіре напівсвітло. Західний вітер віяв на височині, але нижче, у внутрішнім колі гір, повітря стояло нерухомо, холодне і задушливе, одночасно. Сем визернув з ями. Їх оточували сумні, пласкі поля. Рух по дорозі завмер, але Сем побоювався невсипущих дозорів залізної пащі. Не більше, ніж за якусь чверть милі на північ. На південному сході велетенською тінню майоріла згубна гора. З неї бив дим. Частину його відносив вітер, а частина крубочилася розповзаючись по схилах. За декілька миль на північний схід темним силуетом проступали горіві гори. За ними невиразно окреслювалася крайка північних хребтів. Сем вирішив визначити відстань, хоча б приблизну, і вибрати найкращу дорогу. «Щонайменше миль 50», – бурмотів він заклопотано, поглядаючи на лиховісну гору. Отже, якщо врахувати стан бідолашного пана Фродо, ще тиждень шляху. Сем із сумнівом похитав головою. Перше він усвідомив до кінця те, що стільки разів казав Фродо. Розворотній шлях можна не турбуватися. Запасів вистачить лише для того, щоб дійти до мети. А потім, виконавши своє призначення, вони з Фродо повинні будуть загинути. самотні, безпритульні, посеред нещадної пустелі. Що вже там думати про повернення? Так ось який обов'язок я поклав на себе, коли напросився в похід, думав Семп. Допомагати Фроду, а потім померти разом. Що робити? Коли так, хай так і буде. А як би хотілося побачити ще наша заріччя? І трояндучку дочку Вовнер, і братів її, і старого, і всіх сусідів по Гобітону. І не віриться, що Гендер міг послати нас сюди, не маючи хоч якоїсь зернятка надії. Ох! Коли б він не пропав у морі, страшенно не поталанило нам. Він уже нас виручив би як-небудь. І все ж таки, втративши надію, Сем не втратив відваги. Його, звичайно, добродушне обличчя стало майже похмурим. Але в душі прокинулася непереможна завзятість. Сем Гемджі перетворився на істоту з каменю та криці. Ні розпач, ні втома, ні нескінченна дорога вже не мали влади над ним. З новим почуттям відповідальності він озирнувся, обмірковуючи, що чинити далі. Тим часом трохи розвиднілося. І сам побачив, що рівнина, яка здавалася суцільно пласкою, насправді вкрита вирвами, вибоїнами, завалами щебень. Немов якийсь велетні поорали її кам'яними ябрами, стріляючи з пращі. Від вибоїв в усю біч розходилися звивісті, мов змій тріщини. По такій місцевості цілком можна було крастися, не побоюючись найпильніших очей. Щоправда, для цього був потрібен чималий запас сил та часу, для зголоднілих, виснажених мандрівників завдання непосильне. Міркуючи про все це, Сем повернувся до Фроду. Будити його не довелося. Він лежав горілиць, вдивляючись у похмуре небо. «Ну, пане», – сказав Сем, – «я тут дещо роздивився. Всюди тихо. Можна вирушати. Чи ви впораєтесь?» «Впораюсь», – сказав Фроду. «Повинен впоратися». І вони поповзли від ями до ями, Користуючись будь-якою тінью, що траплялася, навпростець до підніжя північної гряди, неподалік йшов східний тракт. В Далечині його сіра стрічка танула в тінь гір. Тракт був порожній, армії Мордору вже прийшли. До того ж, Саурон волів пересувати полки під покровом ночі, побоюючись непокірливих вітрів. Що розривають димову завісу. Непокоїли його також чутки прозухвалих вивідачів, що спромоглися перейти кордон. Здолавши з великим зусиллям кілька миль, друзі зупинилися. Фродо знемагав. Сем зрозумів, що таким чином вони далеко не зайдуть. Перебіжками в три погибелі Поповзом. Ходімо по дорозі, поки не споночіло запропонував він. «Адже вчора якось викрутилися. Ризикнемо. Зате виграємо час. Можна буде відпочити». Ризикували вони набагато більше, ніж Семові здавалося. Але Фродо, роз'ятрений сердечним розбратом, знеможений з невірою, пригнічений тяжким тягарем обов'язку, на все був згодний. І вони пішли по твердому ґрунту тракту, що вів Прямо до Чорного замку, їм знову поталанило. До ночі не зустрілася жодна жива душа, а вночі їх укрила темрява. Мордор завмер у перечутті бурі. Отруйні луги, підміна з Морголом палали, вожді заходу минали розріжжя. Так вони відбувалося. Перстень рухався на південь, гондорська радь на північ. Кожен день, кожна миля збільшувала муки гобітів, сили танули, страх наростав. Удень вони ворогів не зустрічали, уночі, намагаючись заснути в якій небудь щілині біля дороги, чули вигуки і тупіт безлічі ніг, дробовий переступ копит коней, яких безжалісно кололи острогами. Але гірше явної небезпеки була безсонна сила. Злісний розум того, до чої гнізда не наближалися, що ближче до Бара-Дуру, то страшнішою здавалася гобітам ця чорна перешкода. Стіна ночі на останньому рубежі світу. У той час, коли Гондорська рать залишила Ітілієн, двоє подорожан боролися з лавиною чорну розпачу. Минуло чотири дні, як вони вирвалися з колони орків. Але почуття кошмарно сну не минуло. Протягом усього четвертого дня Фродо не вимовив ані слова. Він ішов, зігнувшись до землі, і спотикався, як сліпий. Сем нічим не міг йому зарадити. Тягар персня, нестерпний для тіла і болісний для душі, дедалі зростав. З тривогою помічав Сем, що Фродо часто підіймає ліву руку. Начебто прикриваючись від удару або затуляє очі, осліплені пекучим поглядом жахливого ока. Часто тягнулася його рука і до захованого на грудях персня, жадібно хапалася за нього, й, в останній момент, підкоряючись наказу волі, безсило падала. Настала ще одна ніч. Фродосів, поклавши голову на коліна. Опустив руки, пальці його дрібно тремтіли. Сем не зводив з нього очей поки не погустішала темрява. Сему вже бракувало втішних слів. Якби не чудодійні хлібці, обидва гобіти давно б загинули, але підтримуючи сили, апетиту, вони не збавляли. Сем з згадував різні смачні страви і мріяв про шматок. Звичайного білого хліба із шинкою. І все ж таки, без ельфійських хлібців, а вони тепер харчувалися тільки ними, друзі не зберегли б так довго і силу, і стійкість. А зараз їм треба було прийняти нове рішення. Йти трактом далі було неможливо. Згубна гора височила праворуч від них, майже точно на півдні. Від тракту її відокремлювала велика мертва долина, засипана пополом і залита скам'янілою лавою. Треба було перейти це рівне, незаросле і не закрити нічим місце, щоб опинитися біля підніжжя. «Води б нам! Води!» – шепотів Сем. Він шкодував витрачати на себе навіть краплю. Губи його пересихали, язик затвердів і розпух. Але, незважаючи на його ощадливість, у флязі залишилося менше половини. А йти вони мали ще кілька днів. І цей запас давно вичерпався, коли вони не зважилися йти трактом. Уздовж нього, на великій відстані одне від одного, на випадок спішного переходу військ, були влаштовані водоймища. В одному такому водозбірнику Сем і наповнив останній раз – Флягу заткою, милистиву, але на крайній випадок придатною водою. Це було два дні тому. Розраховувати на нову нагоду не доводилося. Нарешті сам задрімав, так нічого й не придумавши. Йому наснилися пожежі, палаючі будинки, проповзали якісь тіні, рикали дикі звірі, хтось жахливо кричав під тортурами. Але коли він прокидався, навколо була все та ж сама пітьма, пустка й тиша. Тільки раз, підвівши голову, він помітив, твердо знаючи, що не спить, бліде мерехтіння пари очей. Але вони відразу відсахнулися і згасли. Жахлива ніч тяглася без кінця, світанок настав мутний. За згубної гори. Сюди дотягувалися щупальці тьми, яку простяг Саурон навколо Чорного замку. Будити Фродо Сему не хотілося, але це був його обов'язок – будити, годувати і примушувати йти далі. Він погладив Фродо по чолу і прошепотів на вухо. «Пане, час підійматися!» Фродо скинувся, начебто зненацька почув дзвоник подивився на південь і, глядівши згубну гору, по хмуру зіщулився. «Не можу, Семе! Мені не сила рухатися! Я не здолаю!» Сем знав, будь-які слова зараз даремні і скоріше зашкодять, ніж допоможуть. Але співчуття проймало його, і він не зумів промовчати. «Дозвольте мені трохи понести його, ви ж знаєте, я можу!» Очі Фроду гнівно блиснули. Не наближайся до мене, не торкай мене, він мій, геть звідси. Він намацав на поясі руків'я ямича, але раптом притих. Ох, ні, Семе, сказав він печально. Постарайся зрозуміти. Це мій тягар, ніхто інший його не винесе. Пізно, семе, любий мій друже. Я вже майже цілком у його владі. Я не можу віддати його нікому. А якщо ти відбереш силоміць, напевно, з божеволією. Я розумію. Але мені здається, що від зайвої ваги позбавитися можна. Чом би не дозволити собі хоч малий попуск? Адже ми зараз прямуємо до гори. Навіщо тягти непотрібні речі? Фроду, не відриваючи погляду від ородруїну, кивнув гаразд, у дорозі нам мало що знадобиться, а потім і зовсім нічого. Він підняв орчий щит, що лежав на землі, закинув подалі туди ж пожбурив і шолом, і важкий пояс з ножем. А чорний плащ роздер на смуги і пустив за вітром. Не хочу орком прикидатися. Піду далі без зброї. Чистої чи не все одно. Нехай мене вб'ють, якщо захочуть. Сем теж скинув одіж та зброю орків, витяг з торби своє майно. Кожна дрібничка була така дорога для нього, адже він заніс їх у таку далечінь. Але найважче було розставатися з кухарським начинням. «Пам'ятаєте тушкованого кролика?» – запитав він. Лавровий гай, тепле сонечко, там ми зустріли Фарамира і бачили Оліфанта. На жаль, Семе, нічого я не пам'ятаю, тобто я знаю, це було, а ось у пам'яті нічого нема. Все розгубив, смак печень, свіжість води, шум вітру, усе забув, і місяць, і зірки. Йду один у пітьмі і нічого не бачу. Окрім вогняного кола. Я його вже й наяву бачу. Отже, треба поспішати, підхопив Сем. Голос його зривався. Чим скоріше впораємося, тим швидше вам можна буде відпочити. Словами йому не допоможеш. Думав Сем, збираючи розкидані речі. Він не хотів залишати їх на видноті. Падлюка знайшов ключ. Тепер йому ще не вистачало знайти ніж. Він із голими лапами, досить небезпечний, і не дочекається, щоб я йому дозволив лапати мої каструлі. Він відніс весь оберемок до найближчої тріщини і жбурнув на дно. Похоронним дзвоном відлунив у вухах Сема брязкіт його улюблених казанків, що котились у чорну пащу. Він труснув головою і став готуватися до походу. Відрізав частину варіанської мотузки, обв'язав нею Фроду. Туга загорнув його в сірий плащ. Залишок мотузки старанно згорнув і сховав у торбу. Там бовталися тепер лише згорток із хліпцями та фляга. На поясі ще висіло жало, а в потайній кишені зберігався фіал Галадріелі. Іскренька з грудочкою варіанської землі. Нарешті вони повернулися обличчям до згубної гори і вирушили в дорогу, більше не ховаючись, зосередивши останні зусилля волі на одній меті – йти вперед. У сутінках похмурого дня, навіть у цій країні, що її так добре стерегли, важко було помітити гобітів, особливо здалеку. З усіх поплічників володаря тільки Назголи могли попередити його про цих двох мандрівників, маленьких і непохитних, що крок за кроком заходили до самого серця його володінь. Однак Назголи на своїх перетинчастокрилих скакунах відлетіли в іншому напрямку. Їм було доручено стежити за просуванням Гондорської союзної раті до Моранону. Туди ж була звернена увага і самого Саурона. У той день Сему здалося, що Фродо ожив. І це його здивувало. Адже він позбувся зовсім малої ваги. Тому спочатку вони рухалися набагато швидше, ніж очікували. Хоча околиця була поворена вибоїнами і порита. Вони зуміли до вечора підійти впритул до гори. Але день минав. Рано. Занадто рано згасло слабке світло. Фродо знову горбився, знову його хитало. Коли зупинилися на привал, він повалився на землю і сказав тільки, «Пити хочеться, Семе!» Сем дав йому копнути з фляги. Залишалося ще кілька краплин. Сем пити не став. І коли ніч над Мордором знову вступила у свої права, він уже не міг думати ні про що, крім води. Усі ріки, струмки річечки, бачені ним, весніючи на сонці або затінені вербами, з булькотом і плескатом, пропливали перед його збудженими очима. Він почував під ногами вогкий пісок заріччя, де гуляв у дитинстві з Джолі Шерстоном, з томом курносиком і сестричкою їхньою трояндочкою. «Давненько це було», – зітхав Він. «Та й далеченько. І дорога додому, якщо вона взагалі є, лежить через цю трикляту гору». Заснути він ніяк не міг, і все спричався сам із собою. «Дотепер нам більше щастило, ніж я очікував», – радів Він. «Так чи інакше, половину справи зробимо. Ще один день. Не верзи, дурниць. Заперечував він, трохи поміркувавши. Фродо не витримає ще одного такого дня. Він навіть піднятися не зможе. Та й ти не зайдеш далеко. Віддаватимеш йому свою частку хліба і води. Я можу ще йти, і я піду. Куди? Ясна річ, нагору. А потім, Семе Гемджі. Потім що? Фродо сам не впорається. На це питання Сем відповісти не зумів. Він не міг навіть уявити, що слід зробити. Фродо про своє завдання говорити не любив. А Сем знав тільки, що перстень якимось чином треба кинути у вогонь. У пам'яті спливла назва – «Згубна щелина». Пан Фродо, мабуть, знає, де вона, а я – ні. От і виходить, що усе безнадійно проду так і казав, тільки дурень може себе обманювати марними надіями. Якби не моя упертість, ми б уже давно лягли удвох у якійсь воронці і заснули навіки. Смерть і так нас не мине, а може судилося нам і щось гірше за смерть. Краще вже визнати, що програв, і більше не рипатися. Нам ніколи не піднятися на цю вершину. І відразу він сказав своє останнє слово. «Я дійду до вершини, Хоч би від мене самі кістки зосталися, І пана Фрода донесу. Хоч би й надірвався, Годі молоти дурниці, Я не піддамся». Той ж миті Сем відчув спиною тремтіння землі І почув у надрах її Віддалений гу і грів. Сніп червоних іскор Ударив у хмари і газ. Згубна гора теж спала тривожно. Настав ранок, і почалося сходження. Сем не міг збагнути, як він досі зносить ці тортури. Змарнілий, виснажений. Він уже не міг проштовхувати в пересохле горло ані шматочка хліба. Було темно. І не тільки від подиху гори насувалася гроза. Чорні хмари росли в далечині. На південному сході повзли над чорною землею, і вже розрізали небо, багряні блискавиці. Повітря було насичене випарами. У головах гобітів заморчилося, ноги підгиналися, і все ж таки гора неухильно наближалася. І настала хвилина, коли, піднявши обважні голови, вони побачили її конус. Прямо перед собою. Вона заступила увесь світ. Вона височіла перед ними, завалена попелом, шлаком і оплавленим камінням. Пік її вкривали хмари. Надвечір губіти допленталися до самого підніжжя. Фродо зі стогоном упав там, де зупинився. Сем приліг поруч. Як це не дивно, йому полегшило. Сумніви більше не дошкуляли йому. Він усе вирішив. І тепер зупинити його могла тільки смерть. Сем струснув сумливість, розуміючи, що треба бути на поготові. Усі лиха і небезпеки зібралися тут, на випаленому шматку землі. І завтрашній день вирішить усе, останній ривок, а там перемога або смерть. Але коли ж настане цей ранок? Час немов зупинився. Мертві хвилини складалися в мертві години, навколо нічого не змінювалося. Сему вже спадало на думку, чи не почалася нова епоха темних років. Він намацав руку Фроду. Вона була крижана і дрібно тремтіла. Фроду трясла пропасниця. Не треба було викидати ковдри. промурмотів Сем. Ліг поруч із Фроду пригорнув його до себе, щоб хоч якось зігріти. Мутна зоря останнього дня застала гобітів сплячими. Вітер, що вщух на передодні, піднявся тепер з півночі і відчайдушно бився об гору. Світло невидимого сонця прорізалось крізь завісу диму і лягло на обличчя Сема і Фроду. Пора останній ривок Хрипко вимовив Сем, підводячись із землі. Він обережно розбудив Фроду. Хранитель персня застогнав. Важко піднявся і упав на коліна. Підвів голову, подивився на чорні укоси з губної гори і поповз уперед на колінах. Серце Сема рвалося від болю, але сліз не було. Сказав, що понесу його, отож і понесу. – подумав він. – А там хай буде, що буде. – Я не можу понести ваш тягар, але вас само понести можу, – гукнув він. – Чіпляйтеся мені на спину, Фродо, голубе. Я вас візьму на плечі. Тільки покажіть, куди нести. Фродо обхопив руками шию Сема, намагаючись не тиснути. Сем міцно взявся за його ноги з боків і трохи постояв, збираючись на силі. Однак ноша виявилася зовсім легкою, чи то Фродо виснажили багатоденні поневіряння, поранення, отрута шелоби, сум та страх, чи то всема взялися звідкись свіжі сили, але підняв він свого товариша легко, немов якесь гобітенятко. Він зітхнув, набираючи в груди повітря, і рушив уперед. Вони підібралися до Городруїну з північного заходу, де схил був не такий крутий. Фродо мовчав. Сем вибирав дорогу сам, намагаючись швидше зіп'ястись як найвище, поки його не залишили сили і воля. Він ішов зигзагами, часто оступаючись і падаючи на коліна. Потім поповз, як равлик з важкою мушлею. Нарешті він зупинився, і м'яко опустив Фродо на землю. Фродо розплющив очі і судомно зітхнув. Тут на височині дихати було легше. Смердючі випари накопичувались нижче. «Спасибі тобі, Семе!» хрипко шепнув він. «Звідси ще далеко?» «Чи я знаю?» «Залежить від того, куди нам треба!» Сем глянув на гору, униз і здивувався, як далеко вони опинилися. Ородруїн, самотній і грізний, здаля здавався вищим, ніж насправді. Гори Ефель-Дуат, Лебонь були вищі, а вони ж через них перевалили. Широко розкинуті розгалуджені відроги підніжжя підіймалися десь на три тисячі футів, а з них виростав удвічі нижчий конус на зразок труби над броварнею з кратером на вершині. Рівнина Горгород розтанула в імлі під ногами в гобіті. Подивившись угору, Сем мало не скрикнув. Між буграми і вибоїнами лежала уторована стежка. Вона підіймалася з заходу до самого піка, огинаючи його і пропадала з очей. Сем здогадався що продовження доріжки повинно лежати десь прямо над ними. Немов навмисне підсунули, подумав Сем. Інакше зазнали б ми поразки біля самого порога. Але ця зручна стежка була прокладена зовсім не для гобітів. Сем і не підозрював, що вона з'єднувала Барад-Дур із Самат-Науром, лігвищем вогню. Від західних воріт чорного замку вона йшла по залізному мосту над прірвою і далі по рівнині між двома димними провалями до довгого похилого насипу, що зливався із східним схилом Рудруїну. Петляючи з півдня на північ, вона оперізувала могутні підніжжя і, не доходячи до вогнедишного кратера, звертала до темної діри, що дивилась прямо на схід, на оповиту тінями твердині, де невсипно пильнувало страхітливе око Саурона. Виверження Ордуїну часто засипали й обвалювали стежку, але сюди приганяли юрми орків, і все відновлювалось. Сем почухав у потилиці. Виходить, дорога є, як же до неї видертися? Насамперед дати спочинок втомленій спині та плечам. Він приліг поруч із Фродом. Обоє мовчали. Тим часом помало розвиднилося. Раптом Сем, сам не розуміючи, як це сталося, відчув. Треба поспішати. Не мов хтось крикнув у нього над вухом. Уперед! Швидко! За хвилину буде пізно. Сем напружився і встав. Фродо, здається, теж почув заклик. Заворушився, підвівся на коліна. «Далі я сам!» – шепнув він. Вони поповзли по схилу, як сірі мурахи. Стежка знайшлась неподалік. Вона була вимущена рівні і засипана утоптаним попелом. Ступивши на неї, Фродо повільно, немов що щось штовхало його, повернувся обличчям на схід. В далечині клубочилася саурнова тьма, свіжий вітер розкуйовдив її, і на мить перед Фродо відкрилися чорні, чорніші за ніч, різні шпилі і залізний гінець над Донжоном барад І цієї миті Фродо встиг побачити, як з величезного вікна, що майоріло неймовірно високо над землею, Майнула спрямована на північ люта блискавка. Вогняний погляд безжалісно око. ока. Потім тінь зімкнулася знову і видиво розтануло. Око дивилося на північ, де стояли при брамі Мордору вожді заходу. Туди ж були спрямовані усі думи Саурона, що готував нищівний удар. І все одно Фродо повалився на землю і, здригаючись всім тілом, смикнув за ланцюжок, що висів на шиї. Сем схилився до нього і почув ледве чутний шепіт. «Допоможи! Допоможи! Втримай мою руку! Я більше не можу!» Сем схопив його руки, склав долоню до долоні, поцілував і обережно притиснув. Раптом промайнула думка. «Вистежили нас! Все пропало!» І знову Сем звалив непритомного хазяїна на спину. Але тепер ноги Фроду бовталися, бо руками Сем притискав до своїх грудей його долоні. Уперто нахиливши голову, він пішов по стежці нагору. Це виявилося не так просто. На щастя, останнє виверження викинуло струмені лави тільки на західному і південному схилах, і стежка збереглася але її раз у раз перетинали завали і вибоїни. До того ж, вона увесь час круто завертала. На одному із закрутів стирчав величезний, погризаний зубом часу валун – залишок давнього виверження. Обминаючи його зі своєю ношею, Сем пригнувся майже до землі. І все ж таки помітив краєчком ока, як з валуна, покотився начебто чорний загострений камінь. Сем подумав, чи не сам він його зачепив. Аж раптом сильний удар звалив його з ніг. Сем упав до лілиць, обдерши руки, і відпустив Фроду. І почулося знайоме ненависне сичання. Злий гобід, бридкий, обдурив нас, обдурив сме горла, горлум. Туди не можна йти, не можна нищити наш скарб. Віддай його сме горлу, віддай, віддай, віддай. Сем різко підхопився, вихопив меч, але не вдарив. Горлом і Фроду, зліпившись в один клубок, качалися по землі. Горлом дряпав Фроду, силкуючись підчепити перстень. Ніщо інше не могло б краще розворушити заціпенілу волю Фроду. Він захищався з люттю, здивувавши не тільки Сема, але й горло. І все ж таки сутичка могла б скінчитися погано. Якби незвідані стежки, блукання на самоті, без їжі і води, у муках жадібності та страху не виснажили злощасну горло. Тепер це була схудла, жалюгідна істота, жовта в'яла шкіра та кістки. Очі дико горіли. Але злість і хитрість не замінять колишньої чіпкості рук. Фродо струснув його і встав, тремтячи всім тілом. «Геть! Геть!» – крикнув він зривистим голосом. І приклав руку до грудей, затиснувши перстень в кулаці, Разом із краєм шкряної куртки. «Геть з дороги, підла потворо! Твій час скінчився! Ти більше не можеш ні вбити, ні зрадити мене! І знову, як уже було під емін Сем побачив супротивників іншими. Один корчився в поросі і здавався лише тінню живої істоти. Другий стояв, недоступний милосердію, у білому плащі, притискаючи до грудей погняний перстень. З полом я донеслося. геть, Не смій заважати мені! Якщо наважишся мене торкнутися, Тебе поглина згубне полум'я. Жалюгідно тварина відступила, мружачи осліплені очі. Але жадібність не згасла в них. Полум'я вщухло. І знову перед Семом стояв Фродо, важко дихаючи і стискаючи руки на грудях. А перед ним, упираючись плоскими долонями, качався на коліна горлом. «Бережіться!» – крикнув Сем. Він зараз стрибне. Він ступнув уперед і здійняв меч. Біжіть, пане, скоріше, біжіть що духу, з цим я сам розбруся. Фродо глянув на нього, немов упав з неба на землю. Так, мені пора. хрипко сказав він. Прощай семе. Тепер уже точно все скінчено. Ми на згубній горі, і нині вершиться наша доля. «Прощай!» Він обернувся і повільно, тримаючись дуже прямо, пішов на гору по стежці. «Ну, зараз я з тобою поквитаюся», – мовив Сем, кидаючись на горлому. Але той не врухнувся, лежав на землі і плакав. «Не вбивай нас!» – схлипував він. «Не протикай нас цим жахливим холодним залізом!» Дозволь пожити ще трошки, хоч трішечки. Ми пропали, пропали. Якщо наш скарб загине, Ми загинемо. Розсиплемося порохом. Так, так. Довгими кощавими пальцями Він шарпав попіл. Порохом. Гнів закипав у душі Сема При одному спогаді про всі лиха Заподіяні горлом. Але рука його замерла. Було б цілком справедливо убити підступного гада – вбивцю, що сто заслуговував страти. Розум підказував, що це навіть необхідно заради безпеки і фроду і його власної. Але все ж таки щось утримувало Сема. Він не міг ударити зрадника, що повзав у поросі. Хоча й недовго ніс Сем тягар персня, він міг зрозуміти страждання спустошеної душі і виснаженого тіла горлома, невільника персня, так оплутаного злими чарами, що не було вже для нього ані спокою, ані іншого життя. Сем добре відчував усе це, але, як завжди, не вмів дібрати слів. Ах, лихий би тебе взяв, підлабузати, сказав він. Геть звідси, і щоб я тебе більше не бачив. Мені й торкатися тебе гидко, А то б завдав тобі жару. Геть, бо познайомишся ближче З цим жахливим противним залізом. Горло мрачки відповз, Потім обернувся, І зрозумівши, що Сем не жартує, Пострибав стежкою вниз. Сем враз і забув про нього. Фродо вже не було видно. Сем помчався доганяти. Якби він озирнувся, Міг би помітити, як горлом, спустившись на пару футів, завернув назад. І скаженно блискаючи очима, став швидко і спритно збиратися нагору, минаючи стежку. Останній закрут вивів Сема прямо до Саматнауру. Сонце досягло заніту і просвічувало крізь дим, мов бурий тьмяний щит. Землі навколо Ородруїну безгучно прачаїлися, очікуючи останнього удару. Сем підійшов до темного проваля лігвища вогню. Усередині було димно і задушно. Глухий підземний гуркіт стрясав землю. «Пане Фродо! Фродо!» – покликав Сем. Ніхто не відгукнувся. Сем одну мить постояв. Серце його від страху так і билося, обребра. Потім увійшов, за ним ковзнула коротка темна тінь. Спочатку Сем не бачив нічого. Він дістав світильник Гладріелі, але руки його тремтіли, і світло виникло слабке, бліде. Сем стояв у кузні, де колись кувалася могутність Саурона. Боязко озираючись, сем ступив уперед раз, другий і раптом з-під його ніг у високе склепіння вдарила червона блискавка, освітивши довгу печеру, що йшла у димні надра гори. Трохи віддалік підлога і стіни печери прорізала глибока щілина, звідки ля віяло жаром, і злітали язики полум'я, то розквітаючи, то падаючи в пітьму, і звідки ж лунав невпинний гуркіт, Немов десь крутилися колеса величезної лиховісної махиною. Знову спалахнула блискавка. І Сем побачив нарешті Фродо. Він стояв над прірвою, маленький, прямий, нерухомий. «Пане Фродо!» – крикнув Сем. Фродо здригнувся, обернувся і заговорив чітко, лунко, як ніколи не говорив перекриваючи голос Ородруїну. «Ось я і тут. Я прийшов. Але я не зроблю того, для чого мене посилали. Не зроблю. Перстень належить мені». Раптом він надів перстень на палець і зник. Сем розкрив рота, але не встиг закричати. Неймовірні події лавиною посипалися на нього. Щось боляче вдарило Сема в спину. Хтось схопив його за ноги і жбурнув так, що бідолаха влип головою об стіну. Невиразна тінь перестрибнула через нього. Сем на хвилину знепритомних. Тієї ж миті, як фродо, стоячи біля колиски перснів, надів перстень влади на знак володіння, у барадурі сколихнулася земля і чорний замок. Здригнувся від підземель до столевого вінця. Саурон зрозумів усе його око, пробивши пітьму і тінь, звернулося до її вогню Миттєво усвідомив від свою помилку і осягнув задум супротивника. Нищівний гнів спалахнув у ньому, але й страх огорнув його душу, немов димна хмара. Володар тьми почув що доля його висить на волосині. Розум, що так довго керував силами тьми, забув усі військові плани, усі хитрощі, погрози, лестощі, зрадництво. Заціпеніння охопило морду. Боєначальники розгубилися, прислужники затремтіли. Владика забув про них. Думки і воля його були прикуті тепер до згубної гори. На заклик Саурона, назву примар персня, злетіли і шумлячи крилами, загрозливо вилаючи, мов вітер помчали на півді. Сем опам'ятався і звівся на ноги. У вухах дзвеніло. Кров з розбитого чола заливала очі. Навпомацький побрів він уперед і побачив дивне і страшне видовище. На краю прірви горлом, мов навіжений, бився з невидимкою. Він то відступав, то подавався вперед, іноді, нависаючи над щелиною, падав, звивався, викручувався. І безупинно, не вимовляючи ані слова, сичав крізь вискалені зуби. Глибинні вогні розгорілися, багряні язики били безупинно, наповнюючи печеру світлом і жаром. Раптом Горлун підніс свої довгі руки до рота, і Клайо з брязкотом зімкнулися. Фродо закричав, і сам побачив його. Він лежав на самому краї згубної губної щілини. кружляючи в божевільному танці, тримав у піднятій руці перстень разом з відкушеним пальцем Фродо. Перстень сяяв і переливався. «Мій скарб! Мій скарб! Скарб мій, викрикував горло. Скарб, ого, -го, мій, мій, мій. Наспівуючи, милуючись дорогоцінною здобичю, він зробив зайвий крок, спіткнувся, на мить затримався на крайці і з диким вереском звалився у вогонь. Востанє пролунало. Мій скарб, полум'я ревіло. Вогняні язики лизали склепіння. Земля тряслася дедалі сильніше. Гра тримкіла до самих надр. Сем кинувся до Фродо, схопив і потягнув до виходу. На порозі лігвища вогню він застиг вражений. Перед ним у повітрі вихрилася гігантська хмара, а посеред неї могутні вежі, неприступні стіни, бастіони і каземати. Мости і навсі розчинені Сталеві ворота Мить і все зникло Вежі і стіни Надломились і впали Здійнялися довгі Спіралі диму Стовпи пари Вони підіймалися вище і вище І нарешті Вся ця споруда Важко впала І тоді над принижклими просторами Рознісся глухий гуртів Розростаючись до оглушливого ревіння. Дівнина здіймалася хвилями, ґрунт тріскався. Ородруїн гойдався, як підрубане дерево, блискавки голками прошивали небо, злива хльостала землю. І в саму гущавину цієї грози, розриваючи крилами хмари, увірвалися назволу. І вир, падаючий гір та бурхливого неба. Затягнув їх і спопилив. «Все скінчилося», – сказав безмірно втомлений голос за спиною Сема. Фродо, блідий і змучений, знову став самим собою. Очі його були спокійні, напруга, божевілля і страх зникли. Поруч із Семом стояв колишній Фродо Торбенс, як у добрі старі дні в обітуні. «Ох, пане!» – крикнув Сем, падаючи на коліна. На руїнах колишнього світу він відчув чисту сильну радість. Завдання виконано. Фродо врятований, вільний. «Ох, а як же його рука?» «Але ж ви поранені!» – зойкнув Сем. «Кров тече, а в мене нема чим перев'язати!» Ох, краще б той негідник мені руку по плечі відхопив. Але з ним усе покінчене. Його ми більше не побачимо. Так, спокійно сказав Фродо. А пам'ятаєш слова Гендальфа? Навіть Горлум може ще тобі стати у пригоді. Якби не він, я не знайшов би в собі сили знищити перстень. Так що не будемо згадувати лихом Горлума. Справа зроблена, ми квиті. Я дуже радий, що ти тут зі мною, Семе. Тут, в останню годину існування світу.